היפופוטן! שלום לנה וטיילים, ברוכים הבאים לעוד סיור ידיעת הארץ. חברת מונטניוק טורס מאחלת לכם בילוי מהנה. הטיול היום הוא טיול בסימן כיעור, אז בואו נתחיל במסע בעקבות הגועל. אך לפני שנתחיל, קצת גיאוגרפיה, זה בארץ. קדימה לדרך! הגענו למנזר יפה, אנחנו לא ניכנס למבנה, אלא נלך לחצר מאחורה, איפה שזורקים את הקליפות והמאיים. זה נורא! תצלם, תצילם את זה. אולי תתקרבי קצת למאיים ואני אצא למותה. תצלם לאורך, תספוס את המאיים, בירשם. חבר'ה, חבר'ה, אנחנו רוצים להמשיך. לפני שנזוז קצת על מסורת, הנה, יש שם איש עם קיבה. נזוז! <אז> זה הבית הכי מכוער בארץ, פה גרה אימא של אשתי, עם קצת מזל, לא נפגוש אותה היום. לפרנסתה היא יוצאת למרפסת ומשלמים לה שתיכנס חזרה. פה אסור לצלם, המעבדות לא מפתחות את זה. לפני שנמשיך, נספר קצת על גיאולוגיה. יש פה גם uh, חול וגם קצת בוץ בחורף. קדימה. הנה, הגענו לאוהל לאפי אותנטי. כאן יעשו לנו אירוח כמו שרק לאפים יודעים לעשות. על ההוויה יספר לנו בעל הבית בכבודו ובעצמו. בבקשה. שלום, נעים לי מאוד. מה שאני מחזיק ביד זה הברסון הלאפי האמיתי עם חלב האגסים, תתכבדו. תתכבדו. עזוב שם את האגס. וזה דבר מאפה, הצ'רסון, אופים את זה מקמח הפונה. תתאמו, תתאמו. הצ'רסון. בבקשה. וזה הבן שלי, גוסטב. תגיד שלום, גוסטב. מה, שוב אתה מספר לתיירים שאתה מלפלן? בוא, בוא, בוא, גוסטב, בוא. איי, איי, איי. ועכשיו תצפו בהרבצה לפית מסורתית. לא. הרמת יד שמאל. ו... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חכה שאמא תחזור מאמסטרדם. כולכם מוזמנים לנסות את ההרבצה המסורתית. לעמוד בתור, חבר'ה, חבר'ה, לא לדחוף. הבאתי מקל, אפשר להביא מקל? להוריד שעונים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, אנחנו נמצאים כעת במפעל בודניוק המפורסם לשימורי הפתעה שימורי ההפתעה מיוחדים בזה שלא כתוב עליהם מה יש בפנים מפעל אותנטי, וכדי לשמור על סוד המתכון בודניוק סך רק פועלים עיוורים חלקם אף איבדו את חוש המישוש כך שאין לדעת מה נשמע כלפחית בקצה הסרט הנא הנוסחה ידועה רק למנהל המפעל שהתאבד לפני כמה חודשים אם אני לא טועה מפח מספר אחד יורדים התשטיפים בתעלה פתוחה כאן בקרקעית המיכל הזה יש יתושים עמידים שמפרקים את החומר כשהיתוש מת, סימן שהתבשיל מוכן לשיווק. וקצת על עסקים, אני מוכר גם קרטיבים למי שרוצה. כן, כן, זה הבית שלי, הטיול נגמר, חבר'ה, תפסיקו לעקוב אחריי, טוב? שלום. היפופוטם! שתי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.